en baie dankie vir daardie inleiding. Uh ons het dinge om af te handel. Ja. voor ons begin, gaan ons eers die birthday boys and girls afhandel, En vandag is dit uh sommer 3 wat saam verjaar. Ek soek net uh, ja. OK. Baie van die Here denel Magiel Marais en ook Kora de wet of althans, sy is nou klaak. Die ding met vrouwmense wat hulle bliddie van verander. <lacht> so baie van my skoolvriende, wat ek nog wil sê, Alida van Reensburg in plaas van Alida Stein. Ek wil sê Louisa uh, Heins en nie Louisa Meijer nie. Ek sien jy is ook ingeskakel, maar ja en uh, dan ook Uh, wil ek een uh, speciale welkom hyso, aan uh, Rina Boshoff, soos ons akken. Maar, sy is nou Rina Foster, en sy blij in bed leem. Die een wat my attent gemaakt daarop, dat sy ingeskakeld sal wees, hy insie kronieer, en hy vertel my, jy sal ingeskakeld wees, en sê, uh, saam, sê ons sommer vir jou, jy moet die program geniet, Rina Boshoff, van Bethlehem. Nou, die drie verjaarsda mense, van Heerde Nel, Michiel Marais en Korra de Witklak, hier is die Campbells, om speciaal vir julle te sê, Happy Pura, lekker verjaar! En dan sien ek uh, Susanne Jakobstaf van Amersfoort, jy sê, jy is ingeskakel, ek sien Joyce Wertley, Amerika, jy luister ook saam. En uh, dan, o, oh, hierdie aantie het my laas week lelik uitgevreed, oor ek uh, nie genoeg Afrikaanse liekies speel nie. Uh, Annelie van Royen, ek het nou een hele paar in vandagse programme. Afrikaanse liekies, ek sien jy is ook ingeskakel. Jylle moet lekker luister, kom ons gaan aan en ons kops om het dadelijk af met Julie uh, London. Sy is in Santa Rosa, California geboore as Nancy Gail Peek op 26 september 1926 en oorlede op 18 oktober 2000. Sy was een Amerikaanse sangeres en actrice wie se loobaan oor meer as 40 jaar strek sy uh, ontdek terwyl sy uh, huispak operatier was in die uh, centrum van Los Angeles nou die een wat ons van haar luister is ek weet uh, uh, wat is die vrou wat bekend is daarvoor uh, jo, my ontgaan maar in elk geval hier sing sy die vrou ekie, uh, end of the world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 love me anymore Why do the birds go on singing Why do the stars glow above Don't they know it's the end of the world It ended when I Your love I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. These eyes of mine cry, don't they know it's the end of the world, it ended when you said goodbye. you said goodbye Lekker, lekker slow dance en ja, the end of my world was when you said goodbye uh, Julie London Ek het nog nie veel van haar gehoor nie, maar Ja, ek sê, ja, heb jy moe taak. Sê so, mooi, ek sal alweer op my program hou. Die T-SET, nou as ek sê T-SET, dan sê T-E-E, T-SET, -e -e, nie t -a e a soos in uh, rooibos t -e nie. T-SET sy enigste treffer, was uh, baie gewilde treffer, wat altyd uh, by ons uh, met trik plaas skier uh, parties gespeel was, Lekker slow dance cheek to cheek, my bellamy. En, as ek reg onthou, beteken het so iets soos uh, liefde van my, dit het uh, bereikt die seste posiesie in juni 1970, die jaar wat ek van praat. Nou, lekker luister na my bellamy, dier de T-set. My bellamy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 te sê, selfs as hulle Engels praat, dit klink soveel beter as een Fransman Engels sê uh, as uh, enig iemand anders. Ons kom by die uh, actrice en sangeres Marleen Dedrick is geboor op uh, as uh, Maria Magdalene Dedrick op uh, 27 december 1901 in Berlijn uh, Duitsland en was een van die glansrijkste voorste dames in die 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende en kenmerkende stem en ongewoon persoonlijke stijl. Hier is Marleen Diederig met Natuurlijk. Sy sy noem die beste, Lili Marleen. Laterne und steht sie noch davor Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Leli Wie einst Lili Malin Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Das wir lieb uns hatten, das war man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaas sie lang und sollte mir ein Leid geschehen. Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lily Marley. mit dir, Lily Marley. Im stillen Raume aus der der Grund Hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund Wenn sich die späten Nebel drehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lili Marley Mit dir, Lili Marley Speter Nebel dree'n, er wird bei dir materne ste'n, mit dir, Lili Marley, mit dir, jy nog nooit in die armee was nie, en verlang jy nou na die armee, en dan word jy ook op die grens gaan sit. <laughs> ons het daar ene kie, ek my kitaar saamgevat, uh, grens toe, en dan elke kort kort, en dit was ons ginsling, dan kom alkie rukkie oons daar aan my en sê, hey, nou gaan ons Lili Marleen, en ons het, tot in Duits, net soos hy daar gesing is, en sien jy, Anita, oh uh, ja, uh, Annelie van Rooien, Uh, nie net het ek oorgeslaan na Afrikaans toe nie ek het sommer sommervele Duits nummerkie ook ingegooi en dit is vir die uh, mense daar in Zuid-West is nog baie Duitsers wat in Zuid-West saam luister uh, saam met Kiewit en uh, Janette uh, Joey Lein ek hoop jy is ook ingeskakeld, het wil vir my so like Nou kom ons by Daai ene wat het ja, Afrikaanse ene, en ons gaan onmiddellik na Janita Klaasen. Klaasen met twee S en twee A's. My wereld, soos na ek sê. Oké, okay, geboore Janita Sari, redelinges, Afrikaanse sanarist wat gereeld saam met manuelik skorskjoo opgetreed. Sy is op 58-jarige ouderdom na 10 jaar lange strijd Wens long- en keelkanker oorlede. Janita Klaasen doen vir ons robos. Voor jou robos van verlangen Sal jy my dan nooit laat staan en my klein geheime kampie Vaai jy tegen die drade aan Vlug het zelf bedrog reaksie Na die zon en zee strand Soek ek steeds vergeet Stel ples in die natstreek van die sand, hoe jy roep oor my, bosdoods. Ek kon nooit moes om die jy, daarom, daarom, daarom die seer, rond tussen rondom my. Hoe jy roep oor my, Na die verre des gaan, vind ek doobos in die kraters van my hart se so gloeie man. O jou roobos van verlange, sal jy my nooit rus vind? Sal jy aan my hart bly rasper as jy skarult? oor jy vent oor jy roodas oor jy bos oor ek kan ook my stoel wie dyn waarom dwarel dwarel dwarel die vier wende jy geramtes rond What'll, what'll you see? Klaasin, Janita Klaasin en uh, sy het vir ons gesin Rolbos. McCallies Workshop uh, Hulle is een Suid-Afrikaanse, Sygedellise groep Ei, hoek nie, is aansteeklik nie. Hulle eerste album is vervaardig door Billy Forrest, ons allemaal ken hom op die etiket van True Tone Records, waar hy in 1968 by tru tone plate maatskappy gewerk het of aangesluit het. Uh, McCallie's workshop met die baie populaire ene die bakkeneur. 16 men, like still sê die een ou, vir hulle. Nou die volgende een, oké, okay, Heinz Kroenje, Heinz Kroenje, daarvan, ek het nog altijd geding Zastron, maar ek sien is, is zeerest, uh, ek sien, jy is ook ingeskakel, lekker, lekker, lekker luister. Uh, ons stap aan, die volgende een is, op aanvraag, op aanvraag, uh, vraag iemand, Jan Boutzer, birthday, 24 mei 1984 en hy is in Suid-Afrika gebore kan jy glo en sy ouderdom is nou al 38 jaar oud uh, ja, hy is in 1984 gebore, so hy moet nou hy, hulle kalkulaties is daarom uitstekend uh, nou, hy is een bekende uh, muzikant en sanger en sy popular, popular songs sy populair liedjies Onthou jy om Jonk? Hm? Ja. Ek dink ek mis jou, maar net jou hart. Oeh. Uh ons word een. Huisie in die bos. Hoe skien jy? En dan die een wat hy wat aangevra is vir hom. Persoon het nie 'n naam nie. <laughs> Jon Witcher, hy doen trein. Lekker luister. Ek hoor jou heil, het verdwaal, as jy roept na my. En ek leef wakker in een stil verstein En dit is meer as een kunst om een gins te vraag Om dit wat ek heet vir jou in te ruil Ek besef het is donker hier Besef het is donker hier Daar is een soendis gedoen op die evenaar Die geheim asjeblief om in rust te vaar En as ek slaap, het my koers my ingehaal Want my hart het alweer in die klo verdwaal Alweer in die klo verdwaal Alweer in die klo verdwaal my op haar skoot sy die laaste trein weer reis toe oor my blikse my gaan dood as ek alleen hier die trein stoot genees my ek is zonder Gezond van my wonder O my liefling, ek is dood As ek alleen hierdie die ritme kitaar, strek die laatste noot so, en uh, ja, ek sê moos ek speel in vandag, ek hoor hierdie ou gaan die uh, verdomde trein stoot, of wat, hoe so iets, uh, so daar is een bykie Griekshokkie tussenin, <laughs> nou, kom, ons stap aan, en die volgende ene, uh, ek denk is Duits is het nie, uh, wat sin hierdie man? Sy naam is Heino en hy was geboor op 13 december 1938 in Düsseldorf, Oberleur Bilk, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is geboor met Exop Thalmos en moes dus een donkerbril draas gevolg daarvan en nie vir die oogziekte wat gepaard gaan met albonisme, soos meeste mense gegloed, as gevolg van sy wit haare en lichte vel. Nou hy nou sing die Zuidwester lied, nou ons het een trompie Zuidwesters op ons program, uh, so ek speel hierdie ene dan vir julle das Zuidwester lied, of dat ook bekend as Hart wie Kameel Dornhuls. Hier kom hy, lekker luister, en luister na die, na die fors van hierdie manse stem. Dornholz ist unser Land und trocken sind seine Revier Die Gräser sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest! Wir könnten nur sagen, wir lieben süd Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest! Wir könnten nur sagen, wir lieben süd Ustere Liebe is teuer bezahlt Trots allem wir lassen dich nicht Und all unsere Sorgen sind überstrahlt Von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest! Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest! Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Du einmal bin unser Land und hast seine Weiten geseen. Und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, wann kanst du nie wieder von dir gehen. Sollte man dich fragen, was hält ich denn hier fest? Ja, fest, du konntest nur sagen, wie liebes hier fest. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Ja, fest, du konntest nur sagen, wie liebes hier fest as hy, soos sê, stem met baie autoriteit in, as die ou vir jou sê, sit en shut up, dan sit jy en jy shut up. <laughs> ja, uh, ons beweeg nou aan na, die ou uh, Engelbert, hamperdinkt. Nou, uh, hy was geboor as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits Indie wat uh, vandag bekend is, Jeunai. Uh, hy was een van tien kinders. Nou, ek denk, ek gaan net nou, is hy ook een met veertien kinders, en hy lik nie hierdie grootsangers, het allemaal uit groot families uitgekom. Hy was een van tien kinders, en sy pa was van Wallise afkomst, en in die Britse Weermacht, en sy ma was Duits. Hy het relatief uh, lang gevat om op dreef te kom, maar To so hy eerst framvat, toe strek sy roem oor baie dekaardes. Hier is Hier's Engelbert bedien en hy sing hy sê vir my Love me with all of your heart. Nou, ou oh, oh Engelbert, ach, toch, hier, ek speel maar die plaat vir jou. You give me all your kisses here with all of your heart. Die twee stemme harmoniseer so prachtig. Hulle is een uh, baie oulikies saam waaronder Kamma Kamma luister na die branders, so die bekende uh, Listen to the Ocean van Frederik en Nina, en uh, say no, en elke droom, uh, ek droom elke dag, uh, jy is my liefling welkom thuis, en and baie ander, as Uh, Alvars inlichting wat ek oor 2 gekry het uh, of kon opspoor is dat Kobus nou een dokter is in Canada en Haneli is met die dominee getrouwd en woon in Pretoria. Kobus en Haneli, nou ander wel, ons Haneli van Royen hier op uh, die uh, WhatsApp groep. Um, ek en jy laas keer so baie uitgeleid, die liekie van Tolentol, uh, wat uh, dier uh, dan een hooner gesing was, as 10.000 uh, uh, drome, en dan denk ek ons het nog een ander enige kry, met die selfde weisie, en dit is heeltemal een ander liek, maar kom ons luister hier, kom ons in handlie, hulle sing een lied van hymwee, en vir Rachies, luister na die eh, uh, die die die melody dis ook weer eens 'n uh, tollental se liedjie lekker luister <mys> Dit was uh, Kobus en Annelie en hulle het gesing een lied van Heimwee. Nou, ek weet nie, is daar van julle ander wat ook die probleem het? Ek sien Annelie verrooi en sê, uh, wanneer ek gesels, moet sy weer harder skakel en wanneer die muziek speel, moet sy sachter skakel. Uh, is daar, is julle balans daarom recht? Laat weet asjeblief, so dat ek kan kyk wat die probleem is. Uh, Oké, okay. Nou, stap ons aan. En, Freddy Brek, hy is uh, gebore as Gerard Breker, 21 januari 1942 in Sonneberg, Turingia. Uh, 70, en hy is oorlede op 17 december 2008 in Rottag Egin, Boerbeire. Nou, hy was een Duitse slagersanger Uh, komponis, ek sê net nou vir julle verduidelik wat is uh, slaggerswanger, komponis, platenvervaardiger en uh, uh, uh, niesanker. Sy eerste sukses was met Uberal of Der Welt, uh, klink van my of die, sê, recht oor die hele wereld, ne, gebaseer op wat pensiero van Giuseppe Verdi Sinabuco. Nou, ons ken die en ons ken hom amal en ons ken hom as die slavelied van Nubeko. Uh, kom ons luister na hom. Uh, die, die, die ou wat hy zing uh, by Freddy Breek is uh, in december 2008 is hy een kanker oorlede. En hy noem die liedje wat ons na luister, kam wat my. Julle sal dagelik hoor wat er eend is. <middling> So let's do it with love Every night, every day Is a blessing Yet there's so many dreams We are losing Time is life, use it well Every moment The sunshine of life will be yours night and day Oh, my heart tells me why Your heart is beating from me What a feeling I feel when I love you Never cry, no, don't cry Neither cry In your touch there is such harmony We're two shadows alone in the night In the world full of pain we see heaven will go and you sunlight will shine, a day, a new way, a tomorrow will bring, a new day, yes a new way, our tomorrows will bring, for you sê, dit was Freddy Breck met We Believe in Tomorrow of die Slave Lied, soos ons omkent, en nou ja, ek sien Louisa daar, Louisa Heinz Meier, van Kroonstad, sy sê, uh, laat ek vir haar ook sacht praat, maar die muziek hard is, Joy, doe van Amerika, uh, Joy Schwerthly, sy sê, dat uh, dit uh, uh, uh, everredig is by haar, die klank en die uh, Ek het nou so'n bykie gestel aan die muziek sachter gemaakt en ek het die uh, mic bykie harder gestel. So vir die wat probleme gehad het, kom ons kyk of dit nou uh, beter klink na deze. Ok, nou uh, ek dink ons speel nog een voor ons by die uh, dingese uitkom, voor ons by uh, die van die spot uitkom, Joy so as jy ongeduldig raak, kom ons doen het maar sommer gauw gauw, weer een Afrikaanse ene, en dit is een Afrikaanse ene wat ek baie van hou, een meisie wat ek ook van hou, en sy is in Springs groot geworden, en was in Laarskool op Jan van Riebeek, en met trek gemaakt in hier genoot oor meisieskool 1994. Sy studeer daarna bedrijfsekonomie op Pikka, en behal daarna uh, onneersgraad in radio-journalistiek. Helene Bester was deel van die Alabama studentengezelskap en ook lik, lid van die uh, PUI, die Potjostromse Universiteit, koor. Helene Bester sing vandag vir ons Mansmens van my en Ek moet net vooraf noem, die spesifieke opname is nie een van die beste gehalte nie, dis nie ek wat verkeerde knopjes druk nie, hy snu af ja, hier aan die einde rond. Kom ons luister. vir altyd in ja, ek het gewaarski, hy het kort geknip, nes ek gesê het, is nie een voorspeller nie, maar ek ken my plaat. <laughs> nou, uh, Hanlie uh, van Royen, uh, jy sê, ek moet vir Andrei sê, uh, jy hoop uit lekker geluister na die ene, en uh, sy draad op aan jou, jy Sy het lekker geluister, soos sy wil hy, jy moet saam met haar lekker geluister het. Ok, nou kom ons by die funny spot en voor join my weer aanjaag. Dit is precies halfpad in die program en uh, ons het vandag weer vir Nathaniel, wat praat daarvan hoe van van kadette op school. En wanneer wil dit nog doen? Ek geloof nie. Maar in elk geval, hier is Nathaniel, hy praat van kadette waar ek die AGS kerk het meneer en mevrouw Fisch gewoon in een ongelofelike vervelige huis omring van net so vervelige tuin. Meneer Fisch was nooit te sien nie. Nooit nie. Maar die tuin was altyd nekies. Beddinkies gesnoei, gras geknip. Niemand het geweet, hoe dit moendlik nie. Die voordeur was altyd oop, dag en nacht. En in die voordeur het mevrouw vis gestaan, dag en nacht. Sy was gekleen, een lang bond, Japan een string, krale, klip, haar de haare sigaret, en een glas aanmaak, koeldrank. Cool Mens het gesê, slaap sy nooit, aan een bad sy, of kook, of vee, groot oké. Okay. Ons, kinders, was baie geskrikkerig verhaal, maar ons moes elke dag, voor en na school, voor baie huis beweeg. Maar soos ons word het ons begin om haar gewoon te raak. Ouer word het achter sy eier probleme. Soos het ons eendag dag allemaal in die klas toe meneer Blignaut binnen storm en aankondigd is tyd dat ons groepie ook begin met kadette. En behoed die een, die sy uniform vrijdag nie reg is nie. Meneer Blignaut was sy persoonlijke vriend van Satan. En hy het elke dag met sy hangwange en sy sweetbak opgedaag om te kyk hoeveel jong jonglevens hy kon verwoos Vryda het hy in een uniform verskyn en die ouwe leerlinge al om die school laat marsheer Ek kon het nie verstaan Hoe kan een onderwijzer een dag van die week verander in een kaptein of een generaal en hoe kom het kinders marsheer en hoe kom het ons uniform straf en hoe kom het het kake wees wees Ek het al in baie boeken baie mooi uniforms geseen By ty lande dra wit Andere dra swart Ty dra blau of donker groen Nie ons ne Ons dra kake Wat op aarde is kake behalwe sand Grondboontjies, kots en papiersakke Maar so Dag ek Die eerste vrijdag op In my uniform. Om alles erger te maak, het ek een kort broek aan. Eets wat ek selfs as baba gewaar het om te draag. Ek is naar en my knie op bewe. Ek eindelijk die klok en is het tyd vir 'n uur in die hel. Ons staan allemaal voor die school in een rij. Achter my staan Bennie Kieloots. Bennie Kieloots was een baie kort kind die sy linker oog die heel tyd geknip het van spanning hy kon vreselik raak en dan kom niemand om stil kry nie Bennie Kieloots steek sy hand op wat is dit, sê meneer Blygna hoekom het ons hierdie kleren an, sê Bennie Kieloots amal het dit an, sê meneer Blygna hoekom, sê Bennie Kieloots so dat jy saam smelt met jou achtergrond, sê meneer Blygna hoekom, sê Bennie Kieloots dat niemand jou kan sien nie, sê m'n ee blag na Allemaal kan my sien, sê Bennieke Loes Nie as jy in bos is nie, sê m'n ee blag na Ons is nie nou in ee bos nie, sê Bennieke Ons is nooit in ee bos nie En bos is groen En jy kan nie masjeer in ee bos nie en my maas sê, masjeer confrontatie aan, en sy sê, mens kan doodgaan van zonsteek Shut up, skree meneer Blachnaar Hy is so kwaad, hy laat ons vir twee ure al om die school masjeer Niemand krij die ritme nie Nie ons nie Nie die kind, waar die beveel is skree nie Ook nie die dertig in die hoote, wat op gekneesde trompeten bezig is om die sin uit die lewe uit te blaas nie ek zweet soos een gewonde bok om en om die school focus ek net op Rasmus Pinaas grootmensboude In besluit ek om in my volgende lewe terug as badwater die hel Hou vir maande aan Ek krij doktersbriefe Ek reel ekstra klavierlees Ek beseer mysel Ek huil Ek skryf gedigte en kryp weg Maar as ek weersien As ek die kleer van kots Om en om die school Uiteindelik Kry ons die ritme En rik ons een dag Soos een man tot halt Penneke Loot steek sy hand oor My ma wat help het mis oefen en niemand sien het nie Sy sê, ons moet hierdie dorp masjeer Sy sê, alle honderde mense moet vlagjes en streemers sê wat hulle kan baie Dan collecteer ons vir die nieuwe skoolhek like. My ma sê, wat sy toekomst het ek kan wat elke ochend nie begin met die skewe hek sy sê, mense besef nie hoe vatbaar is kinders nie sy sê, enige ding kan die letse maak my maas sê, dis ty dat iemand verantwoordelikheid vat vir iets wat sin maak pleks wil in hulle ronde trippels donkies in een meelfabrik shut up, skree meneer Blugnau maar drie maane later is die dorp in een rip en roer ons masseer dier die straat honderde mens is daar met vlagjes Heel voor is een vlot Dit lyk of iemand tuin gemaakt het in sy jacuzzi Dit stel ons plan groei en ons erfenis voort Achter dit is die trompet in die witte en dan ons Voor drie blokke gaan dit baie goed Toe moet ons rechts draai In die straat moet die AGS kyk en omdat amal of na mevrou Fisch staar of net KusKus verby haar klop het niemand nog ooit na die kerk gekyk nie ek leg my oor van Rasmus Penaar af en kyk na die AGSke en sien vir die eerste keer het bestaan uit miljoene siersteene in die afskiewelike skakering getiteld Kake eers macheer ons erfenis verby toe die trompeten en toe ons en vir die eerste keer smelt ons saam tot ons achtergroot ons is weg op haar stoep gooi mevrouw Vesja glas neer en gul in die diep stem kom terug skrees sy baas amal sy begin hartloop, sy hartloop dat hy japon achterblij toe haar krale en toe haar kom terug skrees sy en so sy naderkom so sien ons dit die bleskoop die stoppelbaard, die haarige hande. Mevrouw Fisch is meneer Fisch. Vanne geskre, meneer Blagna. Ons, ons masseer voorbij die kerk. Daar is jylle, sê meneer en mevrouw Fisch. Vanne geskre, meneer Blagna. Die optocht kom drie blokke later tot stilstaan. Net my ma in Bennie Kiloot, sy ma klap hande. Een vrou is daar met een vlagje en die rest is in hulle kare. Terug by die huis trek ek my menskleren aan en gaan sitte in die kombuis. Wat het vandag gebeur, sê ek vir my ma? Het is een baie speciale dag, sê my ma. Dit gebeur net as jy die bloed droer. Ek sê wat beteken dit? Alles gaan oor bloed, sê my ma. Dit wat jy geërf het, is in jou bloed en dit wat jy rarig moet wees, is ook in jou bloed. Om van die een te ontsnap of jy aan een wakker te maak, moet jy die bloed te roer. O blik nou dat sy spetbak het nog nie uit. Dis sal hy nooit weet van beter. Maar hy stent dit een doodgelukkig so. Meneer Fisch het wel. <laughs> Soos net Nathaniel dit kan beskryf, meneer is altyd mevrou, nog al die tyd. Uh, Ja, nou Rina Foster daarvan best leem, uh, ek verstaan jy is nog ingeskakel en dat, ek hoop jy geniet die program. Jy moet een plekkie kry waar jy saam met ons kan gesels en dan uh, ja vir ons vertel of jy dit geniet en ook voorstelle, voorstelle in stuur. Heinzie uh, uh, stuur, groete. Nou moet jylle jylle safetybelts aanset en uh, jylle uh, vastmaak, want ons kom nou by Twisted Sister. Hyl is een Amerikaanse heavy metal band, oorspronkelijk van Hokus, New Jersey en later gevestig in Long Island. Nou ek weet nie of jylle onlangs geword het hierdie advertentie op Facebook, uh, TV van We Not Gonna Take It en dit is die een wat hulle vir ons gaan sing so hou vast, maak vast die braastrips soos hulle sê en uh, ja hier kom hulle uh, dit is uh, uh, Twisted Sister And now it's time for Classic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 ja jahoe! Yes, dit is wat hulle sê. Kijk, ek maak jylle nie net voorbereid vir die naweek wat voorleid nie. Ek wil hee jylle moet hou vir die week dat ons uh, volgende vrijdag net weer so'n lichte optjoen kan hee en dan is jylle onmiddellik weer en uh, ja, nee, daar ene, ek hoop jylle het nog allemaal jylle valstane in en uh, dat die braastreps vast is en die safety belt en uh, Ons kom nou die teenoorgestelde 'n lekker ene van uh, ek weet nie ken julle vir Freddy Koen nou Freddy Koen is op 27 September 1939 in Neder-Oosterryk gebore en het in Wene groot geword sy gewildheid as sanger en akteur in die Duitsstalige streek het in die laat 1950s en 60s gestyg toe hy die personifikatie van wortellose wanderer aangeneem het, wat na die see gaan, maar verlang na die huis uh, familie en vriende. Vanwees sy muzikale succes het hy in verskye rolprente soos uh, Freddy die kitarre und das meer en in 1959 uh, het hy in die rolprente verskyn. Die een wat Freddie Quinn vandag vir ons doen is een wat ek ag in blaarskool het ek kom altyd saam met die ou gesing. Uh, jonge kom altyd vira Heute, was mir Mutter schrieb, in jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter flief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder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 Jonge, kom halt wieder, halt wieder, lang hou. Jonge, haag nie wieder, nie wieder hinaus. Dat sê, he, ons het geluister na Freddy Koon en Uh, plein weg sommer, en, uh, uh, in Afrikaans, uh, sê, die, uh, je weet, die, uh, Susan was mo'se ster, in oor bokseklas, daar wat Duits, uh, die voortal was, en sy sê, die sang, is, het uh, is een prachtige sang, en die jongman, kom gauw weer, nou ja, daar het julle, wat Freddy vir ons daar gesing het, en, ee, uh, Uh, Jeanette, ek, ek sien, jy is ook op en uh, jy sal graag vir uh, Nathaniel uh, sy dit kleren met sy kortbroek wou sien. Jong, ek weet nie of dit so prachtige prinkie sal wees nie, maar uh, ja, dit sal nogal interessant wees. En dan ook, uh, uh, ek hoop jy geniet daarvan, jylle hendies uh, uh, by. Jylle is ook moes daar by die, in die Duitse wereld, laat jylle ook die Duitse muziek, jy en kie weet, die Duitse muziek lekker geniet uh, vandag. Het was seker wat die derde of vierde ene daai. Uh, um, nou kom, laat ons aanstrompel. En, weet nog nie waar hier nie. Uh, het ek, ja, ek het daai. Oké, okay. Lucille Star is gebore as Lucille Marie Raymond de Savoie in St. Boniface, Manitoba. Sy is grootgemaak in Port Coquitlam, Coquitlam. Sy het eh franko gemeenskap in Malairdville, British Columbia, waar sy geleer het om gitaar te speel en bas en mandoline en Uh, die een wat sy vandag vir ons doen, dat is ook okay, een snel Duits gehad, ons Afrikaans en uh, wat van French. Sy doen die French song. Sy doen om beste in elk geval. Van oh, le soleil dit bonjour Lucille star met the French song, Now When the Sun Says Good Night to the Mountains. Bless Bridges, hy is geboren vir Joons op 22 juli 1947 en sy doopname was Lawrence John Gabriel Bridges. Die uh, Bless was maar net een troetelnaar van naam van sy uh, opa wat vir hom vergeet, uh, om met sy haar maar altyd so'n bykie eil was. Nou, blees sing vandag vir ons Rijk na die sterre! sopor prachtige sangstem gehad die man uh, en hy was uniek in sy soort, in sy stijl en ja, hierdie oukie wat dees daar al sy liekies is het gerry Pretorius of ja, iemand syng nou bles sy liekies en die ouwe het ook nou opgehoosing, maar uh, ja uh, in September 2015 was al 50 jaar lang, wat François en Elisabeth Forrie, Zuid-Afrikaners, van alle ouderdomme vermaak het, met muziek wat, uh, en uh, prachtige duete. Aanvankelijk <coughs> het hulle grootste treffer via Daans Karina op die b-kant van die album Seemieu verskyn, maar kort voor lang was sy uh, meer gewild as die titelsnit en dis uh, heropgeneemd met wil jy dans Karina as die titel van die album. Ons luister na François en Elisabeth, hulle laat my baie dink aan die twee wat ons net nou na geluister het, uh, Kobus en Hanley, maar in elk geval hulle doen uh, François en Elisabeth, sing vir ons, wil jy dans Karina? Amal draai, amal swaai door die die leisie na wie het die heel aanvloer Toch die dans nie Mag ek die teen in die Waarom is die dan nog nie Waar ek ek die sommer opbouw na die deur Wacht vir die ander Hartsier in haar oor. Dit is asof sy dit Bijna nie kan vloer, Dat hy nie kom Beweeg Sê, sê, sê, ja As ek daar keer van vrou Voest my besluit Om ons huis toe te gaan En is dit to sy wel opstaan Karina Ja, mense As jy nou sit en terugdenk aan die school, kossuis, of nie maak hy die volkspele aande en so aan, maar was maar altyd die Karineitjie, waar hy eenkant gesit het, en uh, ja, ek wens ek my school daar oorkryk ek sal speciaal net vir hy gaan om met my te kom volkspeel Eh, uh, Hierdie aantie, sy is ook uh, andertalig. Sy het al hele paar talen wat sy ingesing het. En uh, sy het self gekloor dat sy in die krip gelee is om een muziek haar te maak. En ek praat van Myel Mathieu. Sy loobaan het in 21 november 1965 begin. Sy is gebore in Avenon en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Matthieu. Mathieu en Miguel het haar eerste opname opvoering gegeet toe sy slechts 4 jaar oud was by een middenacht kerkdienst. Maar heel sing vir ons uh, der zar und das machte dinkt is die taar, of die man dan, en die meisie, die matjen, nou ja, kom ons luister, waar is my Duitse vertaler nou luister net die kracht in die stem. Uh, Fantasties. En uh, ja, dit was natuurlijk, soos ons omkend, liefste Marlene. Cheryl, Cheryl Moana Marie Nunes, is gebore op 17 mei 1971 in Oregon, uh, die Verenigde Staten. Sy is een televisie voormalige Auckland Rydder Red Nou, uh, Ryder Red was a uh, uh, cheerleader van die Auckland Riders, sy voetbalspan, die winner van die schoonheidscompetities en musicant. Sy word verwees na uh, uh, in, uh, John Rawls lied Cheryl Moana Marie. Uh, kort na haar geboorte het haar ouwers albei na Hawaii besluit om uh, hulle gesin terug te skuif na die eiland Kaho. <laughs> Ka-au-ie ka uh, John Rawls Sim oor die skoonheid Cheryl Moana Marie Cheryl Moana Marie Back home she's waiting Yeah. I will find my way And I'll return from over the sea To where my island sweetheart waits for me van uh, Tom Jones kwaliteit in sy stem of eh uh, verbeelik my. Leslie Hamilton sing die volgende ene, Now Hollywood Movie. Uh, nou ja, kom ons luister sommer dadelik. Ons uh, ja, Now Hollywood Movie van Leslie Hamilton. Sy's mos baie bekend as 'n kabarei eh tonight need you all right and again there we go to the riding movie show baby Not there take me somewhere somewhere where we'll be all alone just you Can do the things to me When they are The things you do My love Brando Warns do Newman Mind you And James Dean Afraid he's gone Even red Redford makes me young Rocky Again you know something else I'd rather do So you can see No Hollywood movie Hold on Can make with it movie Like you do The way you love me on so heavenly So heavenly No Hollywood movie Movie star Can do the things to me The old or new Can make what Robert Redford makes me yon, sê Leslie Hamilton, soos hy schatvol verfliek. Uh, nou, die groep Touch of Class met oorspronklike lede Dion van de Merwe en Ronel Erasmus het in 1985 ontstaan en was aanvankelijk ook die begeleidende orkest vir Annelie van Royen en Manuel Escortio en uh, André Swartz ook. Hulle het Sprint Dubbel Album getiteld A Duisend of Berde bekendgestel en op daarie album sing Ronelle Erasmus vir ons op die wal van die Visreveer. Sal ek jou ooit weer sien. Mens wonder altyd. Het gelag, en die vulgers getruur Soos net in die karoe kan gebeur Ek het jou op daar die leilekker middag Vir die eerste keer gesien Jou haare het sacht die repressie beweeg Jou ood oor ou kop gevier Ek het jou gevra of ek langs jou kan sit Op die waardag Van ee visre vie Zal ek ooit weer sien Zal ek jou stem weer hoor Soos die aard op die waal Van ee visre vie Zal ek jou ooit weer sien Zal ek jou stem weer hoor?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 en die sterre het die water gespeeld. Skufter geluk was vir ons beskik, of miskien mou ek dit net hoor. Sal ek jou ooit gesien? Sal ek jou stem weer hoor? Sos die aand op die wal van die visrevie, with shame you funny what we're gonna do right now is go back go back go back. way back back in time all around my heart I will wear the green whale and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 Ek uh, wou gauw nog ingedruk het voor dit klaar maak, maar uh, lyk my nie, dit gaan moendlik wees nie. Uh, daar is nog Gunther Kalmanse koor met Annabel en dan Jo Self, uh, wat gisem uh, Games People Play. Ames Brothers, you, you, you, you can make me, en sovoorts. <laughs> uh, en dan, Uh, Karin Hooghart moet uh, swalkie, maar ongelukkig, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij en ek bedank jylle hartlik vir die uh, gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saam het en vir die nieuwe luisteraars, uh, jylle moet weer inskakel elke week en uh, ja, uh, uh, nou voor ons dan die laatste twee uh, luister, jy skou aankondiging hierso, Uh, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak, op my self-nomer uh, Kom ons knip het nou nog verder kort, en ek speel uit met 2 liekies, uh, kom ons gooisome dan die Gunther hier hierin, en die ander ene sal Men Without Hats wees en hulle sing uh, Pop Goes the World. Ek hoop julle het lekker gereis te her. Het uh, mooi en uh, bye for now. in fru Let's oh.